Znaš šta, jedinstvo muslimana je vađi, ali na pravom putu. Znači, ne po cijenom sudu. Pa, sad znači kakav je, kakav je sudu. Znači, ima sudneta koji je rukom iz ima sudneta koji je fars, ima sudneta koji je vađi, ima farzova koji su ma jednom stepenu, ima farzova koji su na zvuk i stepenu. Znači, to sad poznavanje prijatelja to je sva poznata univerzita i da tebi kad nešto nije jasno da na brčko dođeš kod nekog bušara tu piše ima taj problem da se to može da reši a ne može pile na zato tako